Të nderuar, selam aleikum. Jemi prap në takimin ton, në përgjithimin ton, në burimin e lumturisë ton, në fjalën e madhe të lumtij. Në takimin e kaluar shpalosëm një përgjithim të madh se të lumtë që kemi mundësinë të besojmë në një Zot që është i përkryer, një Zot që është absolut, nuk ka tmeta nuk kanë nevoj për neve, ndërsa, ne kemi nevoj shumë për te. Nimi të varfur, aja është i pasuri, nimi të padishmit, aja është i dituri, anaj të lëmbë ne që kemi nga kushtë mësojmë. Kjo e para është shumë rëndësishme, po edhe e dyta, të këqështja e mundësi se besimit është se të gjithë kanë mundësi të besojnë të te, besimin e lanë e mëdënuar, krasë që është, krasë q Opcioni i vetëm që duhet të përfundojmë atje, është mundësi e hapër për të gjithë. Kemi shkolla prestigioze të nërruar. Janë me dëvërtet kualitative, cilësore, ofrojmë sim, por ju të qasëshme për të gjithë. E kështë me radhë, besimin Zotin, me gjithë këtë e përsi që e ka, me gjithë këtë veçanti që e ka, me gjithë këtë bukuri që e ka, i qatë shumë është për të gjithë. Në Zotë i mund të beson i varfëri, i pasëri, i bardi, i ziu. Uh, aj që ka pushtet dhe aj që nuk ka pushtet fare, i liri, i robi, i bërgosëni, uh, buri, gruaja, fmiu, të gjithë ne mund të besojmë në allonë e mënuar. Për në të lëmbë ne për Zotën, për besimin, dhe të lëmbë ne për mundësin e të besuarit në te. Të gjithë këna mundësi të besojmë në te. Dhe të nëruar, këne uh, shpije edhe të kënje që është e shumë e rëndësishme që aljuduam në ten të kimin e kalore, duha së të shpalos endë më detalisht. Besimin e Zotin ofënë siguri. Sa kimin ujë për siguri? Dhe siguria këtu që unë po aljudojnë te, është gjithë përshirëse. Siguria në atëse në atë që ki besuar është ta me duhura. Nuk ki nëvejt brëdhëshma. Nëse ke arrit të kë besimi në Allah në gjelalu si duhet, ke arrit në stacion e duhur që nuk ki nëvejt lëvezin nga i më fara. I sigur t'je, ta është të ndihu i sigur të. Ibrahim a.s. Kër poplë i t'je ja kërcënën të, se t'je që pëmohon idhujt, ka me të godit nema e idhujve, do të godet e zeza e idhujve, fatkeci ki me pas këtë bot, a i ndje i sigurt, nga se nuk i bënd të përshtypje fare, kërstimi që vind të nga idhuj të skulpturuar nga dore njëriut, pre ku e mori këtë sigurit? Nga besimin Zotin. Të lomë tjo për sigurin që ju ofrën besimin Zotin, e nuk ka kush ju frikson më, Nuk ka nuk ka kush ulkund më. Nuk ka kush u bën të hamësuar më siguria që ofron besimi në Allah në menduar. Esau për dhyj Ibrahim el-salam. Sa si më u si, si friksua nga ajo ja që ju ibn Allah shirk, i bënë atë ortak në adorem. Na shtuan besë zotnë vetëm. E pas te edhe përgjigjën Ayul fariqayn ahaqqu bil amn. Cilin nga këto dy grupe është më meritor ti sigurisë. Dija për djija. Allahu përjesh duke thënë: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muftadun." Ato që kanë besuar në Zotin e Drejtë, nuk e janë lënë kët besim e mbajtën të pastër të kulluar të tilbe u takon siguria. Të siguden gat devim. Sa do të ket tendenca për devim. Le të çarkullon çfarë do ideologjia. Le të çarkullon çfarë do lloj mendimi, çfarë do qoft ai. Ti i sigurt. Të mbant të sigurt nga të gjitha këto lehtëcje devime, eksperimente njerëzore që njerëz kanë pagu çmime për shkak të këtyre mendimeve dhe ideologjive dhe filozofive të mbanë të sigur të kosh, besimin zonë dhe mundur. Ma dje, të sigur të edhe ka shi kërtimive të sektuara, sa kënjës friksohen nga një matë e zesë po kalaj, u friksohen nga shejtanën, nga gjinët, friksohen nga gjdojgjën, nga magjistaret, nga faltaret, gjithë që ka i friksohen këtë dunja. Dërsa ka shi gjitha këtyre, ti e sigur të, ti e sigur të, pse nga se ke besuar në zotin që asë nuk ndodhë palen e ti asgjën nuk ndodhë pa dijen e ti. Sigurët, ma dija edhe në qëse të ndodhë dhe shka, të ka ndodhë me urësinë Allah, të ka hajrë të madhë në te. E kuptuam ne, apo nuk e kuptuam ne. Për ndaj shikoni so bukur jetë të tash mërë jetën e saj, so bukur tash më gjemë shpjegimit e dura për gjithë shka që në ndodhë, nga se kur jetë sigurët i shëgjerët ndryshe. Njerë zakonisht në panikë, nuk din që të kuptojnë drejt, nuk mund të perceptojnë si duhet, nga se panika shka këton presion, e presionish ka këton gutin, e në gutia pasaj bën që të marim qëndimet e lëleshme. Ndërso, kur sigurd, je i sigurd, i kursur dhe e kursur nga gjitha këto situatat pa këndshme që i përmenda ma heret. Andaj Allah u thotë në Kuran, ledzojni ajetin 255 të kaptinës El Beqara, kaptina uh, Sureja, më e gjatë e Koranit, dërsa kjo është ajeti, më i madhë i Koranit, kuptim të peshes, kuptim të vlerët e ka lojmanor, që teknin popull e ka emnin të spidova, ajetul kursia. Po e citaj dhe po e përfundaj. Allahu la ilaha illahu. Allahu është taj që nuk ka zëtë tjetër posti. Nuk meritojnë të dhërët asë kush posti. Dhe gjënë e vetë në bukurin e shprejes. El hajju l'kajjunë i gjallë, nuk vdes, nuk kalind, nuk përfondon, e në kajumë, të gjitha i ka në dorën e ti, siguria. Aj kujdeset dhe mirëmban të gjith, dërsa atë nuk e mbanë askush. La te e khudhuhu sinëtun vëla në umë, nuk e kap kotja e azjume, apo e ndini sigurim, s'flenë, vazhdimisht kujdeset për juve, asë nuk kotet, asë nuk lodhet, La të e khuduhu sinetun, wala naum. Lëhu ma fi sëmavati o ma fi lërdë, e ti, e ti, ndorë ti është, e tëra qëfar konë qëjë dhe qëfar konë togët. Siguri? A qajta ka caktu, nuk ta mërë asë kush nga se e ti është? Siguri? Lëhu ma fi sëmavati o ma fi lërdë, men dhe në ledhi jeshfe'u indahu illa bi idhni, kush ka mundësi që të internajte kaj pa dian dhe pa lenë ti? nuk ka intervenca, nuk ka rrishfet, nuk ka hila. Jo, të gjitha me lehen dhe me dihen allotë manuar, me dresinje ti. Men dhe në ledhje shfaun dhe hu la bidhni. Ja alamu ma bejna e idihim wa ma khalfahum wa la juhitune bi shein min ilmihi illa bi ma sha. Allahu gjallavala din qëfar ka para tyjnë, pasyjnë, me një fjol, din që do gjë. Ndërso njerëzit, jan shumë të kufizuar në dijen e tyre për ta kuptuar Zotin. Të kufizuarimi në ndërsa ai është absolut. Osi'a kursijuhu samawati wal ard. Kursia e tij, një krijesë Allahut të manduar, fa tallahu al-jalali u ç'është te Zoti al-jalaluhu, apo ka përfit tokën e qet, saq so ky Zot më të shtor. Një krijesë tjetër te ai që është ka përfit tokën e qet. ولا يعوده حفظهما الله نوqe lodh kujdesi për çete për tokën nga sa ai është i larti dhe ai është më të shtori çdo pjesë e këtij jetë të nderuar çdo çdo segment i këtij jetë është frymëzim për jetën është siguri prandaj të lëmti ju për këtë ofertë të lëmti për këtë mundsi të lëmti ju për këtë Zot dhe për këtë siguri assalamu alaykum wa rahmatullah